היפופוטן! רבותיי, שימו לב, כל קהל מתרחצים. אני מבקש להתעסק סביב הסוכה. אני מכריז על פתיחתה הרשמית של עונת הרחצה. אני מבקש לא להתלהב, כי מהיום יהיו בחוף הזה כמה שינויים. יעקב המציל משנה שעברה טבע, אז אני המציל החדש. איך קוראים לך? חברים שלי קוראים ליהודה, חברה שלי קוראת ליהודה לב, אתם תקראו לי המציל. אני יכול להיות חבר שלכם, אז אל תגרמו לי לשים את הכובע של השוטר. טוב, אתם משוחררים לים. לא לרוץ, המהירות המותרת בין השבשיות זה עשרים קמ"ש. ושימו לב, בשביל בין הקיוסק לשירותים, יש שם שלט שאסור להיכנס מעל 200 קילו. הגברת, אני מבקש. הבחור עם הגלשן, תיזהר, האיש הזה לידך נותן מכות. תעבור צפון על הבחורות, אולי יצא לך משהו. הבחורה עם האדום, צילות שעז, בחור נחמד. הילד, אין לי אתי בבקבוק, אל תשתה מהפייה, זה מעביר חידקים. נו, מה קורה? שמישהו יעשה משהו, אין לי מה להגיד, משלמים לי פה לפי משפטים. אני צריך חמישה מתנדבים. יופי, תיכנסו למים שאני אוכל לצעוק עליכם. מה אתם נכנסים למים? תצאו משם מהר, דגל שחור. עוד חמישה מתנדבים. אני, אני, אני. לא, לא, לא, אתה כבר היית. למחבלים בסירת הגומי, תיזהרו מהו שמרבית. רבותיי, מתרחצים, אני מכריז על זמנים חדש! היום יום ראשון שלי בתפקיד, אז אני עוד מרשה הכל. אבל ממחר הכל ישתנה. יום ראשון, סגור. ימים ב', ד', וו', יורשו להיכנס רק בעלי מקצועות חופשיים. רופאים, נוודים וכאלה. ימי שני בחמש, הפי האוור. ניסע לליצנים אנגליים בלבד. בשתיים בלילה, תנשמות ועטלפים. ולהתרחק מהסככה. מה יש לכם? מה אתם מנערים בת הסוכה? לא לנער, לא לטפל. מרד! מרד! המורדים באים! הסוכה האחרונה תמשיך לעמוד! תן בלי גרב! המשרוקים עכשיו בידינו! הסוכה בידינו! הדיכוי לה עם השם! אני מגריב... רקע, תו לדבר, תו לדבר! אנחנו מכריזים על סוכת השלום בכל הסתל אביב אני אגיד לכם איפה לסחוט! הייום נוכל לסחוט לאן שרק נרצה! בלי מצילים! שיגידו לנו מה לעשות! כולם למה הוא הראשון שמגיע לעוסקות עושה לכם! שלום רב והרי ידיעה שהגיע זה עתה אלפיים איש טבעו הבוקר בחוף תל אביב החופשי. המציל נידון ל-20 אלף שנים בכלא ולקנס של כארבעים שקלים על חנייה מאחורי הקפיטריה. עד כאן החדשות, ואל תשתו מים מהפיה, כי זה מעביר חיידקים. חלקים נוספים תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם.co.il. גבירותיי ורבותיי, זו לא בדיחה. היפופוטם.co.il. רק היום. התקשרו כבר עכשיו.